– Szobát keres? Míri sebesen járt. Látta ezt a kövér szemüveges hordot, hallotta a lágy habzó hangot. – Nem, itt nem érheti baj. Viccent aztán kikászálódott a kocsiból. Érezte bokájában a sajgást, ahogy követte a férfit az iroda ajtó felé. A motelos kinyitotta ezt az ajtót is, belépett az üvegkockába, villant gyújtott. Elnézést, hogy ilyen lassan ment a dolog, de fönt voltam a házban. Anyám nincs egészen jól. Az iroda. Hát semmi különös. Egyszerűen. Jó, meleg. Nem nyírkos, Szép, világos. Ilyen. Méri hálásan borzongott meg egy kicsit, ahogy fölmosolygott a kövér férfira. Az éppen a pulton heverő vendégkönyv fillé Hét dollár nálunk egy egyágyas. Ó, hagyja megtekinteni előbb? Nem szükséges. Jaj. Gyorsan előkotorta a pénztálcáját, kivett egy 5 dolláros bankjegyet, került mellé két egy dolláros, akkor ezt a pultra tette, ahol a férfi már fordította is feléje a könyvet, nyújtotta is a tollat. Egy pillanatig tétovázott. A név? Ezt itt a Jane Wilson. Honnét is? Legyen San Antonio, Texas. Ha már egyszer ott a kocsiján az a Texas számtábla. Behozom a csomagját, mondta a férfi, és előjött a pult mögül. Méri követte. Kint voltak megint a szabadban. A pénz a kesztyű tartóba lapult, még egyre abba a nagy borítékba vastag gumiszalaggal biztosította. Talán az lesz a legjobb, ha ott is hagyja. Bezárja a kocsit, aztán ugyan kiháborgatná rejtek helyet. A férfi átvitte a csomagokat az irodájéval szomszédos ajtóhoz. Akkor hát a legközelebbi fekvésű szobát kapja. Bánta is ő? Csak fedél legyen a feje fölött ebben az esőben. Rúti időnk van, mondta a motelos. húzódott és ő belépett. Régóta úton van már? Egész nap. A férfi keze alatt kapcsoló kattant, s akkor kigyulladt az éjjeli szekrénylámpa, és a fény sárga szírmai kibomlottak. A szoba bútorzata egyszerű volt, de megfelelő. Méri az zuhanyozó fülkét is nyomban megpillantotta hátrét. Hát jó, bár ő inkább kádnak örült volna. Minden rendben? Gyorsan viccentett, aztán eszébe jutott valami. Ó, csak, hát nem tudom, van-e itt valami hely a közelben, ahol bekaphatnék valamit? Nos, hát nézzük csak. Volt itt nem messze egy bodega, ahol gyömbérsört mértek, és hamburgert lehetett kapni. Nem is messze, három mérföldnyire az út mentén. De most azt hiszem bezártak már. Mióta ott az új műút? Nem. Akkor már csak Fervilt ajánlhatom. Az mennyire van ide? Olyan 17-18 mérföld. Végighajt az úton itt, eléri egy megyei oszlopot, jobbra fordul, és hamar eléri megint a műútat. Onnan aztán még úgy 10 mérföld egyenest. Meg is lep, miért nem ment tovább arra, ha már idáig eljött. Tovább éjszaknak. Eltévedtem. A kövér ember bólintott, sóhajtott. Azt rögtön sejtettem. Nincs erre valami nagy forgalom, amióta az új műutat megnyitották. Míri szórakozott a A férfi csak áltott az ajtóban ajkát csücsörítve. Hogy Méri felnézett rá, és a szemük találkozott, a férfi szemhiai nyomban leereszkedtek, sőt ehhez még valami bocsánat kérő tanokköszörülés is. Nos, hát ugye, miss mit is akartam mondani? Talán még sincs kedvére most ebben az esőben elmenni, Már Mármint ami engem illet, készíteni akartam magamnak úgy egy-két falat ezt- azt. Hát, ha meghívhatnám, tartson velem, nagyon megtisztelne. Ó, ezt nem fogadhatom el. Már, miért ne? Semmi gond. Tényleg. Anyám már lefeküdt, hát ő nem főzhet, de gondoltam, készítek valami hideget és főzök kávét. Ha ez. Magának megfelel. Jó, de jó. Akkor már futok is. Oda át megcsinálom ezt a pár perc alatt, és... Igazán nagyon köszönöm, Mr. Bates. Norman Bates. Az aki hátrát. Válát beleütötte az ajtó félfába. Nézze csak, itt hagyom ezt a zseblámpát. Ezzel könnyebben átjön. Gondolom, előbb meg akar szabadulni a vizes hommiától. Megfordult, ment. De Méri még látta előbb, amit látott hogy a férfi vörös lesz. Púlyka vörös, És ez is tagadhatatlan volt, zavarában. Méri jószerivel 24 órája most mosolyodott el először első ízben. Megvárta, hogy a férfi mögött becsukódjék az ajtó, akkor kibújt a zsekijéből. A toalessport sportáskáját az ágyra tette, most kivett belőle egy egyszerű ruhát. A fogasra akasztotta, remélvén kilógja magát, mert összegyűrődött útközben. Ő maga a fürdőszobát vette igénybe addig. Épp ideje volt valami csekély tisztálkodásnak, felfrissülésnek. És ha evés után visszatér, megfogadta, zuhanyozni is fog. Erre volt szüksége, bizony erre. Aztán egy jó alvásra. Elsősorban mégis pár falatra. Lássuk csak akkor hát. Ami a sminkihez kell, a retiküljébe volt. A nagy előveheti azt a kék kabátot. Negyed óra múlva már kopogott is a domboldalon álló jókora favázas háza ajtaján. A nappali függönyözetlen ablakán át egy száll szűrődött ki az éjszakába. Az emeletről viszont bővebb világosság ára. Ha a férfi anyja beteg, akkor nyilván oda fönt van. Igen. Méri csak állt, várta bentről a jelzést, de nem jött semmi válasz. Talán a férfi is fönt van. Kopogott hát újra. De közben belesett a nappali ablakán. Első pillantásra hinni se akart a szemének. Nem is álmodta volna, hogy ilyen helyek manapság léteznék még, ebben a korban. Általában, ha egy ház öreg is, feltűnnek bizonyos változások a belső térbe. Tökéletesítések, efélé. De ez a nappali, melyben most bekandikálhatott, sohasem élt meg semmilyen modernizálást. A világos tapéta, a súlyos, sötétlő, dúsan cirádázott mahagóni burkolatok, a pújka vörös szőnyeg, a támlás magas túlpárnázott bútordarabok, az intarziás kandalló, ez az egész együtt. Igen, ez az egész még a víg 90-es évekből maradt fent. Idegenségével még egy árva száll készülék sem törte meg a hely harmóniáját. Méri felfedezett azonban egy fölhúzós gramofont egy sarokasztalkán. Tölcsér, kurbli. És hogy hangok halk mormolását hallotta, egy pillanatig azt hitte ebből a zeneládából, De akkor már tudta is, hogy nem, hanem föntről az emeletről. Méri megismételte a kop-kop-kop jelzést, és ehhez a zseblámpa fém végét használta. Most végre sikerülhetett jeleznie is ott létét, mert a hangfoszlányok helyett hirtelen már zaj hallatszott, és ezek lépések voltak. Tompa léptek, és a következő pillanatban már látta is Mr. beast t Jött lefelé a lépcsőn. Jött az ajtóhoz ért, kinyitotta, és tessékelte a vendéget. Elnézést, mondta. Épp anyámat láttam el éjszakára. Néha egy kicsit nehéz vele. Azt mondta beteg, és én igazán nem akarom zavarni. Esetleg... Ó, oh, hogy is zavarná. Talán már alszik is. Akár egy kisgyermek. Azzal Mr. Bates a vállánát hátrasandította a lépcső felé, majd halkabra fogta a hangját. Már most Persze, nem beteg ő fizikai értelemben semmiképp sem, csak rátörnek néha ezek az állapotok, és hogy úgy mondjam, hirtelen abba hagyta, majd elmosolyodott, de hagy segítsem le a kabátját, akasszuk talán ide. Tessék, és most parancsoljon talán erre. Méri követte a lépcső alatt kezdődő folyosón. Remélem, nem zavarja, hogy a konyhába kell lennünk. Mogyorázta a moteles. Terítve van, itt van minden. Foglaljon helyet, töltök kávét már is. A konyha szinte pontos megfelelője volt a nappalinak a maga módján. Mennyezet magas, üveges kredencek körben. A régi módi mosogató közöttük helyezkedett el, és kézi pumpával működött. Az egyik sarkot nagy fásfüstös tűzhely hely foglalta el. De hát ez a tűzhely pompás meleget árasztott, s hosszú fa pedig maga a bőség válta a jövevén. Kolbász, sajt, házilag eltett tuborka, és mind igen a üvegtálakom. A piros-fehér kockás asztalterítő is hivagató volt, mérjének eszébe se jutott mosolyogni a netán furának is nevezhető körülményeken, s komolyan fogadta még a hímzett fali áldást is. Hűhajlékom, isten óvjon! Hát ha hűhaj, legyen hűhaj. Még mindig jobb így ez az egész, mintha valami lélektelen kafetériába ücsörög az ember. Mr. Bates segített neki. Tálalt. Nem is keveset pakolt a tányérjára. Tessék, lásson hozzá jó ízzel, ne várjon rá, biztos éhes. És éhes is volt. És jó étvágya neki is látott. Úgy belefeledkezett a falatozásba, hogy fel se tűnt neki sokáig. A vendéglátója milyen keveset eszik. Aztán rádöbbent, és most ő jött zavarba. – Jaj, de hát szinte hozzá se nyúlt semmihez. Fogadni mernék, hogy vacsorázott már, és csak az én ked, De nem, nem, tényleg, annyi csak, hogy nem vagyok éhes. Teletöltötte megint a lány csészéjét. – Félek, anya kicsit feldulenge engem olykor. Hangját ismét halkra fogta, érződött ebben a mentegetőzés is. – Gondolom az én hibám, nem vagyok az ő gondozására a legalkalmasabb. Maguk egyedül élnek itt? Úgy értem, kettesben? Igen. Soha nem is élt itt senki más. Soha. Ez komoly terhet jelent magának. Nem panaszkodom. Félre ne értsem. Megigazgatta keret nélküli szemüvegét. Apám itt hagyott minket, mikor én még csöpség voltam. Anya egyedül nevelt. A családja révén azért persze volt elég pénz. Nem szenvedtünk hiányt semmibe. Hogy felnőttem, anya jelzálogot vett föl a házra, eladta a földet, megépítette ezt a motelt. Kettesbe vezetjük, és ez jó is volt így. Jól ment minden, amíg az új műút meg nem épült. Már most folytatta. Ugye, ami azt illeti, anya már közben gyengélkedni kezdett. De régen is így volt. Hát most fordult a kocka. Most nekem kell az ő gondját viselnem. Ezzel együtt a dolog sokszor nem könnyű. Senki rokonuk úgy különben? Az ég világon. És maga soha sem nősült meg. A férfiancát elöntötte a pír, aztán tekintette ott járt a kockás asztal a Méri az ajkába harapott. Ne haragudjon, tényleg, dehogy akarok én faggatózni? Semmi, semmi baj, mondta a motelos. A hangja most alig volt hallható. Nem nősültem meg, soha. Anya olyan fura volt mindig ezekben a dolgokban. Én ugye, hát én soha életemben nem ültem még lányjal így egy asztalnál sem, mint most. De hát ez furán hangzik, igaz? Úgy manapság, hát persze, tudom én azt, de így kellett lennie. Mit mondhatnék? Nélkülem ő már nem is lenne, meg de nélküle én talán még kevésbé. Megismételte. Még kevésbé. Méri megitta a kávéját, kotorászni kezdett a retiküljében cigarettáért. Aztán meglelte és nyomban meg is kínálta vele Mr. Bates-t. nem, köszönöm, én nem dohányzom. És nem zavarja, ha? Jaj, hogy csak tessék rajta, nyugodtan. Tétovázott. Szívesen megkínálnám egy kis itallal, szíverősítővel, de anyja ezt nem tűr a házban. Méri hátradőlt, vette egy mély lélegzetet. Hirtelen. Minden más úgy kitágult benne. Vicces mit tesz egy kis meleg, egy kis nyugalom, egy kis étel. Egy órája még magányosan nyomorultú, félelmek közt ült a kocsiában, és végképp kezdett nem bízni magával. Most minden más lett. Talán attól változott meg a kedély állapota, hogy hallgathatta Mr. Bézt. Ő, ez a motelosít, hát ő talán tényleg maga volt a magány, a nyomorúság a félelem. A lelketeste. Bele ő, Méri, két méteres óriásnak érezte magát. Ez a felismerés oldotta meg most a nyelvét. Nem szabad dohányoznia, nem szabad innia, nem szabad más nőkkel kapcsolatot tartania. Mondját, mit csinál tulajdonképpen, ha nem épp a motelt vezeti, vagy az anyját ápolja? A jelek szerint a férfi nem hallotta meg a kérdés felhangját. Ó, hát annyi mindent, felelte, de tényleg, Elég sokat olvasgatok, és vannak más hobbik is. Felnézett egy fapolcra, és Méri követte a tekintetét. Kitömött mókust pillantott meg. Vadászik? Nem, arról szó sincs. Csak állatkitömés. Ezt a mókust George Blunt adta ide nekem, csináljam meg. Ő lőtte. Anya nem akarja, hogy lőfegyverekkel vanda Mr. Bates, már megbocsásson, de meddig akar így élni még? Hogy képzeli? Felnőtt ember, ugye? Arra azért rá kéne döbbennie, hogy nem élheti le az életét kisfiú módra. Ezt senki sem követelheti meg magától. Tényleg nem akarok beletiporni senki érzelmeibe, de hát... Ó, értem én, teljessége tisztába vagyok a helyzettel. Mint már mondottam, jócskán olvasgatok. Tudom, mit mondanak a pszichológusok az ilyen szituációról. És mégis, anyámmal szemben megvannak a kötelességeim. Nem teljesíteni netán alkalmasabb formában e kötelességeit? Úgy, hogy a magával szemben meglévő kötelességeit is figyelembe venni vele, amennyiben az édesanyját intézetbe küldeni? Anya nem őrült. A hangja már nem volt szelid mentegetőző. Ez éles, magas hang volt, meccső És az ormótlan férfi közben talpon is volt már, és a kezével lesöpött véletlenül egy csészét. A csetres összetört a földön, ribitjára de Méri nem bírt nézni. Nem, tekintetét mágnesként vonzotta most már ez a feldúlt arc. Nem őrült, ismételte a férfi. Mindegy, mit gondol maga, mindegy, mit gondolnak mások, mindegy, mit mondanak a könyvek, vagy mi a véleménye bármelyik doktornak az elmegyógyintézetekről. intézetekről. Ismerem én ezt a dörgést. Septébe bedugják az intézetbe, aztán már csukják is rá az ajtót. Legyen zártan. Elég annyi hozzá, hogy én kérjem. De én nem kérek ilyesmit, mert a meggyőződésem ellenére volna. Hát nem érti? Tudom, amit tudok, és ők ezt nem tudják. Nem tudják, hogyan viselte gondomat anya oly sok éven át, mikor senki más nem törődött volna velem. Én tudom, mit dolgozott rám, mennyit szenvedett, mennyi áldozatot hozott értem. Ha ő most egy kicsit furcsa is, hát az én hibámból az. Én vagyok a felelős. Mikor hozzám fordult rég, nagyon rég, és megkérdezte, mit szólnék hozzá, ha újra férhez menne, hát én akadályoztam meg. Igen, hát én nem hagytam. Ebben csak én voltam a hibás. Ne beszéljen nekem birtoklási vágyról, féltékenységről. Rosszabb voltam én, mint amilyen ő valaha is lehet. Tízszer őrültebb, ha feltétlenül ezt a szót akarja hallani. Engem aztán tényleg bezárhattak volna nyugodtan, ha csak sejtik, miket mondtam és miket műveltem, hogyan viselkedtem. Jó, persze én is túljutottam ezen, épségben. Ő nem jutott túl. De ki maga? Hogy jön maga ahhoz, hogy ilyen javaslatokkal álljon elő, hogy kit kell bezárni és hova? Azt hiszem, olykor valamennyien egy kicsit őrültek vagyunk, nem? Leállt, de nem azért, mert kifogyott a szóból, hanem a levegője fogyott el. Arszra lángvörösre gyúlt már, és csücsödödő húsos ajka remegett. Méri felállt. Én, én nagyon sajnálom, mondta szelit hangon. Tényleg nagyon sajnálom, és mély elnézését kérem érte. Nem lett volna jogom így viselkedni és beszélni. Ó, hát tudom én azt, persze. Nem is érdekes. Épp csak annyi, hogy nem szoktam én e dolgokról beszélgetni. Nem. Itt élek nagyon magányosan, és minden felgyülemlik. Összetömörül, ahogy ebben a mókusban a tömőanyag. Már nem volt olyan lángvörös, és mosó is jelent meg az arcán. Csuda kis pofa, nem? A mókusra mondta. Gyakran gondolom is, de jó lenne itt körülöttem egy ilyen élő, szelid mókus. Kis kedvenc. Méri fogta a retüküljét. Jaj, hát akkor rohanok is nagyon későre jár. Kérem, ne menjem még. Úgy sajnálom, hogy igen, tudom, miattam lett ez a kis kavarodás. Nem is arról van szó. Csak fáradt vagyok. Jó, csak azt gondoltam, elbeszélgethetnénk egy kicsit. Mesélni akartam már épp a hobbimról, hogy mikkel kell passziózom. Van egy műhelyem az alaksorban, ugye? Ó, nem, nem. Ezer örömmel, de nem. Borzasztó fáradtság van rajtam. Muszáj pihennem egyet. Semmi baj. Akkor hát lekísérem. Az irodát úgy is be kell zárnom. Nagyon úgy fest, hogy ma itt már nem lesz forgalom. Átvágtak a halon, s a férfi fölsegítette Mérik Ügyetlenül. És a lány egy pillanatra ingerült is lett ezért. Aztán elfojtotta, mert megértette az okát. Ez a férfi fél hozzáérni. Ennyi az egész. Szegény pár, ez tényleg nem mer egy nőnek még a közelébe sem menni. A férfi zseblámpával világította az utat, és Méri követte a kavicsos múrvás ösvényen, mely a hotel körül vezetett. Az eső elállt ugyan, de az ég csillagtalan maradt és sötét. Ahogy éppen befordult volna a motel sarkán, Méri hátranézett, és látta, hogy a ház emeletén égnek a lámpák. Arra gondolt, ébren van-e még az öregasszony. Hallgatta-e a beszélgetésüket. A kitörést, a nagy jelenetet. Mr. Béc megállt Méri ajtaja előtt, várt, míg a lánya kulcssal babrál. Akkor az ajtó nyitva állt végre. Jó ét, köszönt el Mr. Béc, és szép álmokat. Köszönöm, és nagyon rendes volt, hogy így megvendégelt. A férfi szája már-már szóra nyílt, de akkor elfordult inkább. Ezen az estén harmadszor látta elvörösödni őt Méri. Ő maga bement a szobába, bezárta az ajtót. Hallotta a motelos távolodó lépteit, majd az árulkodó kis klik-klak zajt. Most lépett be az irodájába, a szomségdös helyiségbe. Az, hogy mikor távozott el onnét, már nem hallotta. kötötte le a figyelmét. A kipakolás. A csomagjaitól kellett pár dolog. Pizsama, papucs, krém, fogkefe, fogpaszta. Majd kotorászni kezdett a nagy bőrönben, elő akarta szedni azt a ruhát, amelyikben hónap Fervilbe érkezik majd. Hogy szem így lássa őt. Vagyis úgy. Ezt a ruhát végképp ki kell lógatni most szépen. Hónap semmit sem bízhat a véletlenre. Legyen minden, ahogy lennie kell. Minden, ahogy lennie kell. Egyszerre nem érezte már azt, hogy ő két méteres óriás lenne. De hát ilyen hirtelen jön ez a változás. Nem ott kezdődött-e benne a házban még, mikor Bécre rájött az a hisztérikus roham? Mit is mondott, ami őt vegyük úgy valamelyes kisebbé tette? Olykor valamennyien egy kicsit őrültek vagyunk. Ez az. Méri rén elsimogatta az ágytakaróját, aztán erre az alkalmas helyre szép csöndben leült. Igen, ez így igaz. Olykor valamennyien egy kicsit megőrülünk. Ahogy ő is tegnap délután Tisztára őrült lehetett, mikor azt a pénzt az asztalon meglátta. És tisztára őrült volt azóta is, végig. Mi más? Hogy azt hiszi, hogy azt hitte, ő ezt az egészet végbe viheti, megúszhatja. Mintha álom vált volna valóra. Ennyi volt az ő nagy terve. Egy álom, egy őrült álom. Most már tudta, már igen. A rendőrséget talán lerázhatja, de szem kérdezgetni fogja majd. Ki volt az a bizonyos rokon, az örök hagyó? Hol lakott? Miért nem említette őt Méri eddig soha? Hogyan lehet az, hogy ekkora összeget készpénzben cipel magával? Hát, Mr. Lavri, nem emelt kifogást, hogy így se szó, se beszéd faképnél hagyja? És ott volt még Lilla is. Tegyük föl, úgy viselkedik majd, ahogy Méri elvárja tőle. Őt keresi meg, nem a rendőrségre szalad, és képes lesz a jövőben is tartani a száját. Akkor a hála érzeti él benne, vagy micsoda. Tény marad akkor is, hogy pontosan tud a dologról, amiből pedig bonyodalmak származhatnak. Előbb-utóbb szem ragaszkodni fog hozzá, hogy Lillát meglátogassák, vagy meg kellene hívniuk őt magukhoz, amiből sose jöhet neki semmi jó. Ő, Méri nem tarthat fenn kapcsolatot a hugával most már soha életében. De hát, mivel magyarázza meg szemnek, hogy ennek így kell lennie, miért nem teszik be ők többé Texasba a lábokat soha? Nem, ez az egész ügy maga volt, az őrület. És most már késő, hogy bármit is változtasson. De hát, valóban? Tegyük föl, jól kilahússza magát, alszik tíz órát rendesen. Hónap vasárnap, ha innen elmegy kilenckor, és hajt egész nap, mint az őrült, simán otthon lehet hétfőn hajnalba, még mielőtt Lilla hazaérkezne. Mielőtt a bank kinyitna. Akkor beadná szépen a pénzt, és menne dolgozni, mintha mi sem történt volna. Semmi kétség, fáradt lenne, de abban még nem halt bele senki, és nem derül neki a túlpisság Annyi se. Persze, itt van a kocsi, ez gond. Lillának, mikor hazaért Dallasból, és meglátja, valami magyarázattal kell szolgálnom, gondoltam Éri. Mondjuk, ilyet regélhet. Hirtelen meg akarta látogatni szemet út útközben a kocsi lerobbant, de nagyon. Azt mondják, új motor kell, hát úgy döntött, ott egy a fene a kocsit. Elcserélte erre a vénbatára. Csak hogy hazaérjem. Igen, ez normális história. Persze, mindent összevetve, ez a kis kirutcanás 700 dollárjába kerül a végén. Úgy körülbelül. Annyit ért a kocsi. Tehát megéri. Ennyi, akármennyi. Az épp elméjéért, a biztonságáért, a jövőjéért 700 dollárt nyugodtan áldozhat. Méri felpattant. Ezt fogja tenni. hozzá, mert újra két méteres óriásnak érezte magát. Ettől az elhatározástól. Ilyen egyszerű. Ha vallásos, hát most imádkozott volna. De hát, így csak olyasmit érzett, hogy itt a dolgoknak valami elrendeléséről van szó. Véges végig erről volt szó. Mert mintha minden úgy történt volna, ahogy a végzet akarta. Hogy rossz útra tért, az elágazásnál, így gondolta. Hogy elérkezett ide, találkozott ezzel a siralmas emberrel. Hallgatta a kitörését, és a zárómodatot, amely őt észre tédítette. Egy pillanatig olyan érzése is volt, hogy most oda kéne rohannia ehhez a moteloshoz, meg kéne csókolnia, de akkor vihogva gondolt nyomban arra is, mi lenne a válasza erre annak a szerencsétlennek. Talán el is a szegény pára. Megint kuncogni kezdett, meg pompás érzés, ha egy lány két méteres óriás. De hogyan fog akkor beférni a zuhany alá? Már pedig ez jön. Zuhanyozni fog. Egy jót forró vízzel. Le kell mosni a magáról a koszt, az útporát, ahogy bensőjéből is macs a gyalázatot. Az őrületet tisztulj megméri, méri. csak, mint a frissen húlt hó. Bement a kis fürdőhelységbe. Lerugta a cipőjét, lehajolt, hogy hadisnyájától is megszabaduljon. Fején áthúzta a ruhát, a szobába hajította. Az ágy mellé esett, de nem bánta őt. Lecsatolta a mertartóját, szép hívben meglengedte, repüljön. Jött a bugyi, és egy pillanatig megállt az ajtótükre előtt, és elnézegette magát. Lehet, hogy az arca 27, de a teste, az ő fehér, szabad és felnőtt teste, az 21. Jó alakja van, bombája alakítja. Szem meg fog őrülni érte. Szerette volna, ha a férfi most, most csodálhatja őt. Okoli úgy két évet várni, de majd akkor mindent bepótol. Azt mondják, egy nő 33 éves korára lesz szexuálisan éret. Hát ezt majd meg kell tudnia. Meg fogja tudni. Vihogni kezdett megint. Pördült egyet, kicsit amatőrmód, csókot dobott magának a tükörbe, és kapta is rögtön a másikat, válaszul testi valójában. Akkor belépett az ohany rózsa alá. A víz forró volt, hozzá kellett kevernie egy kicsit a hideg feliratú csappal. Végül mindkét csapot tövig kicsavarta, és zuhogott, zúdult, árat rá egy egész vízözön. Fülsiketítő volt a zaj, és a helyiséget csak hamar betöltötte a vakító pára. Ezért nem hallotta, hogy nyílik az ajtó, ezért nem ütötte meg a fülét a léptek zaja. És a gőz sűrűjén át csak akkor látta meg az arcot is, mikor már szétnyílt a függöny. De akkor látta. Egy arc a kettéválló függöny résében, egy arc, mintha a légben lebegne maszkét. Fejkendő fette a hajat, és az üveges szempár embertelenül merett rá. De ez nem volt maszk, nem volt állarc, nem lehetett az. A bőr holdfehérre volt púderozva, és az orcákon két lázpiros festékot firoslott. Nem volt ez maszk, ez egy őrült öregasszony arca volt. Méri sikoltani kezdett, visított és üvöltött, ahogy a függöny még jobban szétvált, és megjelent egy kéz is, és hentes kést szólított. Ez a kés vágta ketté egy pillanat múlva a és visításból letűvöltést. Ez a kés vágta le Méri krémfejét.